Efectivament, comencem el nostre servei de notícies per el dia d'avui, per aquest dimarts 30 de juliol, a la sintonia de Ràdio Palafrugell, a la una del migdia i en repetició a les 7 del vespre. Avui sessió a plenària de l'Ajuntament de Palafrugell a partir de dos quarts de vuit del vespre en diversos punts a l'ordre del dia. El podem escoltar, com hem dit, en directe a la nostra emissora i també a través de la plana web de l'Ajuntament de Palafrugell a partir de dos quarts de 8 d'avui març. Altres informacions que avui i d'avui tractarem a la nostra sintonia són, per exemple, el 36è cicle de concerts d'estiu amb l'actuació del quartet Altimira que ens porta joven tots musicals de Palafrujell serà a les 10 del vespre de demà dimecres, dia 31, a l'Església de Sant Pere de Calilla. I també tractarem, entre d'altres temes, amb el nostre informatiu, el començament de la temporada estiuenca del Cine Club Garbí. A partir d'aquest dia 1 d'agost, tindrem, a partir d'aquest dijous, cinema cada dia durant tot el mes de agost i principis de setembre de la mà del Cine Club Garbí el Teatre Municipal de Palafrugell. En parlarem amb l'Àlex Cebolu. Comencem parlant del 36è cicle de concerts d'estiu. Quartet Al Timira, l'actuació que tenim aquí a Palafrugell i que, en el dia de demà ens acompanyaran. En parlem amb el quartet Altimira, en parlem ara mateix amb en David Andohar. David Andohar, bon dia. Hola, bon dia. Moltes gràcies. Anem a saber una mica coses d'aquest concert que ens oferireu demà a l'església de Sant Pere de Calella a partir de les 10 de la nit. Què és concretament el quartet Altimira? Doncs el quartet Altimira és un quartet de corda que ens dediquem a tocar un repartori específic de... de quartet, però en aquest cas, el concert que fem a Calella, tenim un component convidat que farem a la primera part quartet de, per, per quartet de corda i clarinet de, de Montser i a la segona part quartet sol, que així és ben bé el nostre al nostre camp. Així serà un quintet, no un quartet, bàsicament. Ah, exacte, la primera part farem quintet, sí. Mm -hmm. ah. Que és una obra que està dintre també doncs, de del tipus de literatura que toca un quartet de col·lebre, Parlem dels eh, integrants d'aquesta de, formació, que sou tots bastant joves, segons veig en una fotografia que tinc aquí amagada. Uh -huh. Parlem una mica de vosaltres. Doncs mirant els violins tenim a la Maria Lorea i a Luis Lluís Penya, a la viola jo mateix, dit, i al cel·lo la, la Mariona Trosset, i bueno, fa ja quatre anys que toquem junts i perquè, en... o sigui, d'una manera ens començar a interessar pel món del potet de corda eh... és un món apassionant i com molt específic, d'una manera molt específica de, de fer música i ens hem començat a posar en aquest món i ara fem només específicament això, de fer quartet i i esperem que duri quin és el, el tipus de, de música que més us agrada interpretar quins compositors són els vostres eh, preferits el que vulgueu fer llegia i m'ho mirava que, que vosaltres us agrada molt investigar també sí, o sigui, per una banda com a, a tots els quartets ens agrada molt tocar el gran repertori per a la nostra formació no? hi ha tot el reportari centre europeu hi ha ja, molt, Hayden, Wittgen, Schubert, Schumann Drums, tot els però a la vegada també tenim com una inquietud de reescobrir compositors eh, nous, que poden pe, bueno, ser en pics, no? perquè ser música estrictament contemporània, però que d'alguna manera ha sigut oblidada i que, i que en definitiva és molt bona música. Pot ser que jo ho he llegit en el currículum que, que aquest any hem dedicat un mm, esforç a aconseguir els manuscrits a dos quartets de Gaspar Caçador, un compositor català, i que realment hem descobert doncs, una música meravellosa que havia quedat en l'oblit. I ara, per exemple, la següent temporada, de l'any que ve, eh, intenta... bueno, estem intentant sempre, a cada programa, sempre també incloure un quartet de caçador combinat doncs, amb un repertori de... habitual de quartet. Perquè si d'alguna manera també posem en valor música eh, molt bona, excepcional de casa nostra, i que, i que ha quedat en, en l'oblit. Investigació i divulgació, doncs, bona per aquesta feina que, que esteu fent. Ja sé que ho has comentat, però el que ens oferireu amb aquest dimecres, aquesta actuació a Calilla, són paraules majors, uh, suposo que per això doncs, ens ho comentaves, i per això uh, aquest quintet, perquè és el quintet per quartet d'acord i clarinet uh, de, de Mozart, o el Amadeus Mozart, i després um, Beethoven, no us esteu pas per poc, no? No, a més a més, és un repertori una mica agosarat, en el sentit que els dos compositors són, bueno, dos pilars puntals de la música occidental, però el Quinterpa Clarinet és una de les obres eh, més importants de, de Mónard, des del seu repertori, perquè és una obra que va escriure dos mesos abans de morir, que té, o sigui, és de la seva època més eh, madura, per dir-ho manera, i a més a més... Eh, que té moltes eh, concomitàncies amb, amb obres paral·leles en el Tintet, com el concert per Clarinet, algunes de les seves òperes, últimes, eh, inclús una mica en el Réquiem, no? és un mosal especial i el Beethoven també és un... aquest, el resum número 1, que forma part d'aquest òpus de tots els tres resum-òstics, eh, són els primers quartets que van necessitar eh, l'existència d'un quartet professional per poder-los tocar, perquè ja tècnicament ja eren tan difícils a l'època que es va inventar, diguem la professió del quartatista gràcies a aquests quartets. Per tant, ha eh, sigut és... també un repte molt gran poder afrontar una... aquesta obra, tant cap tal, per la nostra literatura, baia. Els havíeu interpretat ja abans? Mm, no. Bé, bueno, ara hem començat aquest mateix estiu eh, amb, amb aquestes dues obres. Fins ara havíem estat aquesta... l'altra temporada, doncs pues, envoltats de Schubert, Caçador, Durina i altres compositors, i ara a la següent temporada eh, representa que estem treballant al voltant de Mozart, i eh, sobretot de Beethoven. Mm. Són els instruments originals pels que estava estaven escrites, aquestes obres, la viola, sí, sí, sí. violí, eh, violoncel i en aquell cas clarinet? Sí, sí, sí, mm. sí. sí, sí. Sí. Molt bé, doncs eh, és, és una obra, diríem, i ja acabo amb això, eh, per eh, qualsevol persona que li pugui agradar la música, per als no per als que no han escoltat mai eh, o poques vegades música clàssica? Sí, tant. O sigui, són dues obres que, que per alguna estan en el, en el top 10 de les obres bones, diguem-ne, perquè qualsevol es pot escoltar, es pot valorar, i a més a més la música de cambra és una manera de fer música... Molt propera, no, no només al llenguatge musical, sinó també al llenguatge corporal i la, la relació que es que entre el públic i el, i el quartet és molt important i que estem molt acostumats, per exemple, a gent que, que no és habitual en concerts de tomba, quan, quan vés sempre els hi agrada i disfruten i i obren una, una porta més a la música. Vull dir que jo convido a tothom a que que li la música, tant és si és clàssica com no, el poder venir a compartir aquesta música amb nosaltres. El quartet altim era, doncs, dimecres 31 a les 10 del vespre a l'església de Sant Pere Calella, amb el uh, cicle de concerts d'estiu de joventuts musicals de Palafrugell, la Maria Florea i Lluís Pena, el violí, en David Andújar, amb qui hem parlat en aquests minuts a la viola, i la Mariona Tosseta, al violoncel i també, com ens ha comentat ell mateix, amb el claritetista, en Christian Nelzio, que no sé si participa a les, a les dues, o només a la primera. No, només a la primera, només només la primera. Multa, sí. Doncs si no ens vols comentar res més una abraçada, si hi alguna cosa no més que ve vulguis ve dir amb els nostres oients, plau. No, en principi no, convidar tothom a, a passar-ho nosaltres Doncs això ho farem sense dubte, moltes gràcies D'acord, gràcies Seguim a través de la nostra sintonia i ara mateixa anem a parlar de, el món del món del cinema perquè a Parla Frugell estem d'enhorabona tots aquests dies del mes d'agost gràcies a la feina del Cine Club Garbi tenim cinema cada dia, sense excepció a partir del dia 1 d'agost i fins a final de mes avui anem a repassar una mica la programació cinematogràfica per les dues primeres quinzenes d'aquest mes d'agost i ho fem amb Àlex Ceballero del Cine Club Garbi Bon dia Àlex Hola, què tal? I no només una sessió cada dia, sinó que són varies sessions, no? Pràcticament teniu tarda, nit, vespre... Dos o tres, depèn, entre setmana, entre setmanes i divendres, són dues sessions, normalment dels quarts de vuit i les deu de la nit, i els dissabtes, diumenges i festius són tres sessions, comencem a les 5 habitualment, dels quarts de vuit i deu de la nit, vol dir que ja dies acabem eh, a quarts d'una, o fins i tot aquesta, aquest agost hi haurà dos o tres dies que acabarem a quarts de dues a la matinada. Eh, tenim eh, moltes pel·lícules, anirem a parlar una mica de les que ens ofereixes o ens oferiu amb aquests eh, primers dies, per tant es nota la, la diferència l'arribada la, d'aquest d'aquest mes d'agost per eh, quan assistència de gent? El mes d'agost és eh, aquí a Palafosín, és el mes, el mes que hi ha més públic al cinema estem parlant de, de milers de persones, eh? Sí una assistència realment molt important, eh, es nota molt evidentment eh, hi ha un canvi important força substancial de públic respecte a la resta de l'any, més aviat ara al mes d'agost el que tenim, per una banda dediquem també més sessions al cinema infantil, Bé, qual cosa repreguem al públic que està de vacances amb, amb, amb nens i nenes, o els d'aquí que també doncs, els nens no tenen, no tenen escola, tenim molt de públic, gent que està de vacances o que té bones residències i que, doncs, l'està aquí en més temps lliure, doncs, aprofita per anar més al cinema, que possiblement... Possiblement, més... ja, hi ha gent que ens diu anem més al cinema el mes d'agost de Palafusell que tot l'any a Barcelona, per exemple, per dir alguna cosa, no? Perquè, és clar, les circumstàncies són diferents, i aquí, l'estar en temps lliure i, i està en periodes de vacances, de lliure, doncs, també a vegades doncs sembla que va millor no? aprofitar i, i, i anar al cinema doncs anem a fer un petit repàs el tornem a tenir l'Àlex, el tornem a convidar abans de que comenci la segona quinzena d'aquest mes d'agost, però avui si et sembla fem un repàs eh, ràpid així que ja t'emplaço que cada dia tindrem aquí per parlar-nos de, de les pel·lícules que es fan eh, durant aquests dies, per tant ens parlaràs una mica més àmpliament de totes aquestes pel·lícules que podem veure, avui així per sobre sí. comencem, perquè no només és l'actualitat la que mana, sinó que veig també que hi ha ha, doncs ha eh, pel·lícules antigues, i ha documentals, hi ha una mica de tot. Sí, per situar-te en un 10 segons, t'he dit que al mes d'agost ja han més de 20 més de 20 pel·lícules diferents, títols diferents penso que són 23 o 24 no, no els he comptat ben bé, però segur que hi ha més de 20 en 30 dies el que vol dir que hi ha un moviment de cartellera continu i per tant ja ha una dificultat i un esforç allò que parlam de preparació de contratació tècnic publicitari darrere és molt important, no únicament és començar la, la, la sessió a l'hora sinó que tot estigui a punt perquè a, a l'hora comença la pel·lícula Tenim, doncs, aquest dijous, dieu que comencem amb una pel·lícula d'aquestes que, dèiem, antigues, un clàssic. Sí, el cicle de, de clàssics aquest any eh, ja hem començat, vam fer, fer eh, Ciudadano Kane, que va anar bé, i aquest dijous, eh, la segona del cicle, que n'hi ha en sis, és en Roma, Gita, Perta, d'en de Roberto Rossellini, un dels dos o tres grans clàssics del cinema del neorealisme italià. El Rossellini és... Rossellini, Vittorio Echeca i algun altre són els, els, grans, eh, els grans especialistes d'aquest moviment del neorealisme italià sorgit al voltant dels fets de, de la guerra de la Guerra mundial i de, de, de l'ocupació d'Itàlia i tot el moviment del de, de feixisme i, i després l'alliberament eh, i de més i, i aquestes doncs, són els preus importants la matxitat aperta, possiblement eh, amb Germania any a zero, eh, és possiblement els dos períodes de Rossellini més eh, més importants, més impactants també s'ha de dir i t'he de dir una cosa que és molt curiosa per de aperta, que ens hem estat més o menys documentat documentant la pel·lícula és del 1945 i a Palafusell serà primícia serà estrena perquè no s'ha fet, no fet mai no, perquè la pel·lícula es va, es va estrenar possiblement, no sé si 16 o 17 o 20 anys després de que es fes la pel·lícula va estar totalment prohibida no, no. Eh, i després quan es va estrenar doncs a Palafusell no la van fer doncs esteu etern, atents atentes també a la nostra programació perquè us anirem informant cada dia de quins són els horaris, de moment aquesta pel·ícula es podrà veure en versió original subtitulada avui ho fem una mica per sobre eh? després sí, sí, ja sí, sí. cada dia eh, et deixarem que t'espleguis sí. per explicar-nos cada una de les pel·lícules com és eh, dues pel·lícules que també passarem varios dies eh, aquest proper cap de setmana El rei de l'on i Estadé, són dues pel·lícules d'actualitat no aquestes? Absoluta El rei de l'on ha estrenat fa pocs dies, fa... 10-11 dies, i ja s'ha dit, una miqueta més, però hem, hem esperat, diguem, per poder fer aquest primer programa d'agost que sigui un programa interessant de cara al propi, no? Els el, el conceptes del, del mes d'agost és fer pel·lícules clàssiques, és fer cinema infantil, és fer cinema d'actualitat i fer cinema més seleccionat, amb reposicions també bastant triades. Per tant, és una programació, podríem dir, eclèctica, en el sentit de que amb una sola pantalla, una sola sala, amb, amb la gent que hi ha en aquell moment a la Palafosell, doncs contactar tothom és molt difícil, és impossible, i per tant procurem fer una combinació... Uh, sempre amb un nivell que nosaltres hem d'autoexigència que ens hi posem nosaltres mateixos a de fer la programació però que és una mica de gust a tothom uh, El rei león ja està pel·lícules que podem veure sí. aquest a cap de setmana també s'hi afegeix el diumenge Aila, la hija de la guerra són pel·lícules que... bàsicament fins al dimecres estem passant totes aquestes, aquestes pel·lícules. Sí, El rei león evidentment és d'absoluta autoritat ah, uh, molt aquesta eh? Sí, aquesta pel·lícula ha batut tots els records de, de taquilla les primeres uh -huh. setmanes però és una pel·lícula que es va estrenar a 1.100 sales, 1.100 pantalles de tota Espanya, una cosa no s'havia vist mai, amb un èxit d'acaparador. Ja es tenia una pel·lícula interessant, curiosa, parteix d'un supòsit molt original, i, i, i a la vegada que absurd, però la història és bonica, està, és molt original i al final es converteix en una comèdia romàntica mm. eh, musical molt agradable i molt entranyable amb les cançons de, dels Beatles pel mig. El dijous dia 8 hi ha un documental sí, d'en Carles Fonsoré Carles mm. Fonsoré, sí. Aquest és un documental que s'ha vingut a través de, de l'Antoni Martí de, de la Bisbal d'Empordal de director de cinema i gran coneixedor de cinema català que va, va parlar d'aquest documental de l'Aberta Abril que va sobre la figura d'en Carles les afonsaré. Es diu Art, Art i Re rebel·lia, que, en què contracorrent, és un documental sobre la figura d'aquest d'aquest home, d'en Carles Afonserí, això estem parlant del temps de la República. Era, era dibuixant, era fotògraf, una persona molt controvertida, una persona doncs molt complexa i que l'Abert Abril, que és el realitzador, és un realitzador especialitzat en documentals i ha fet tres pel·lícules, però de fet el seu és el, el documental, el seu corresponsal de guerra també, el seu operatisperiolista, és professor de periodisme, eh, doncs el eh, Bert Abril va fer una entrevista fa uns anys i va fer una entrevista eh, a en Carles Fonsoré, Carles Fonsoré va morir després, on repassava la seva vida i llavors va basar entre testimonis, també de, de, de documentació, era, era cartellista també en Carles Fonsoré, el que el famós cartell de la FAI eh, amb, amb el, amb el Pu axecar i de fal i, i, i tot allò és dinys del cal defonçaner. I llavors aquest documental l'plicació és un documental que es va passar per TV3 fa molt, molt pocs mesos i que han tingut l oportunitat a través del seu realitzador de l'Albert abril de portar l'equip a la fosa i fareem una sessió gratuïta. vindrà l'Albert Abril també a fer la presentació de la seva pel·lícula per tant tenem la presència del director que ens explicarà i passarem dos tres més molt cortets de l'Antoni Martí també que ens deixa uns documentals de 5 minutets sobre dues persones de Palafusell relacionades també amb l'exili Les persones molt conegudes de Palafosí al seu moment en parlarem ell pot afirmar també les seves vivències de la guerra del posterior exili i del retorn a Palafusell. a Llesda El jove atleta de Palafrugell, en Dani Ruiz, del Club Atlètic Palafrugell, ha obtingut beca d'intern al carrer de Sant Cugat. En Dani Ruiz és el llançador, en aquest cas, doncs, de Martell, eh, i és un dels millors que podem trobar amb la seva edat, jove, de casa nostra. Ara està en categoria juvenil i ha estat de, dels millors de Catalunya i de l'estat espanyol en categories infantil i cadet. En Dani Ruiz és fill d'un altre excel·lent atleta que vam tenir aquí a Palafrugell, que tenim aquí a Palafrugell enrere, com era el corredor de marxa atlètica Antino Ruiz. Amb en ens han visitat aquesta setmana aquí a Ràdio per l'entrevista sencera la podeu escoltar properament a radioparlafugil.cat i també a través de la nostra emissora, però aquests eh, són alguns dels temes que ells ens varen treure. Antino en Ruiz ens parlava així d'aquesta eh, campanya, d'aquesta cursa, podríem dir-ho, que de moment està portant el seu fill, que ja l'ha portat a ser l'única que aquesta temporada ha pogut entrar al car de Sant Cugat. Nosaltres hem, hem, hem empenyat, tant en ell com a la seva germana, a que, que a esport. Això, van començar a fer una mica de tot, cross, marxa, bueno, bueno, proves, fins que, que tenia ja 11 anys i feia una alçada i, i un pes que, que per córrer molt no, no estava. I un dia estava llançant un disc d'això de un círcul de ginàstica rítmica i li va fotre una gardela i digo hòstia, aquest perjançament. I varen començar a provar. La qüestió és que a, quan va començar a trobar la seva prova va millorar els estudis, va augmentar la seva autoestima perquè era un nen una miqueta retraït i, i així, o sigui, tot coses positives. O no? sigui, sí, l'esport ha portat una... no. un bon desenvolupament en aquest cas. Pues jo crec que sí. Uh, per què l'atletisme? Per, per influència en aquest cas uh, paterna, diríem? O... Per què va agradar? Sí, suposo, com el meu pare feia marxa i sempre estàvem a l'estadi doncs vaig començar amb el mm. grup de nens que hi havia que entrenaven, doncs vaig començar allà i ja, mica en mica vaig anar trobant la meva prova que són els llençaments Va ser així de casualitat, com explica ell, és que se m'enrotlla una mica? Un dia vas agafar-ho vas... No, sí, de casualitat Mhm. Mm Quet va a veure? Què què va ser que que va veure? Que que va dir aquest nano servei? va a ser tot. Tu, quan es diu. Jo, jo, jo. Tu, de jo uh -huh. tinc vista, bueno, després d'estar en angen competició uh -huh. i viatjant tinc facilitat per veure lo lo que ha de ser si estava jugant, estaba fora de del de l'entrenament, uh -huh. estaven jugant amb, amb una nena. I pum, pum, pum, que estaven llançant una a l'altra i diuen, està tu, això... <ríe> uh, vades començar doncs, amb això. jo he llegit una mica i veig que ja de l'etapa d'infantil que no sé si és aquesta edat, jo ja sí. se m'ha perdut una mica això però ja de seguida vades començar a destacar, no, Dani? Mm, sí 5 mm. uh, és primària ja farà 6... Sis anys Quants anys tens ara? Ara 16 16 Bueno, dimecres sí. I aquests darrers he llegit, he mirat que eh, tenia diferents títols amb, el, amb els Campeonats Catalans de Martell Això és sí. ja l'any passat, no? Penso, o fa dos anys, o com va ser? Sí un... Explica'm una mica com, que, que, quina població has fet uh, doncs Com ja he explicat, el primer any que vaig anar al Campeonats de Catalunya doncs crec que vaig arribar a 6è, a la final de disc Mm -hmm. I al en Martell vaig arribar 5 cinquè. I l'any següent, pues, en Martell vas guanyar, fent marca. No me'n recordo quina, però vaig fer marca. I també el record de Catalunya, d'aquell... Infantil Infantil, sí. no? Infantil. Infantil. Infantil va fer el de Catalunya, que li va durar res, no? però... Sí. Però bueno, ho va fer, que... 46-0-0 de... vaig mm -hmm. I també aquell mateix any pues, vaig quedar tercer en disc. L'any següent ja vaig quedar amb... segon, si no recordo malament, en Martell. Primer Martell, segon a disc. Mm -hmm. L'any sí. següent primer, primer primer. I aquest any, doncs... Pues... Bueno, i l'any passat va ser sí. l'any millor que quedé de l'últim que, que, que, que, sí. que vas fer. Um, en Martell, doncs, pues, vaig quedar segon d'Espanya tant tan en Martell com en disc que el Camionat d'Espanya d'estiu i en, en el d'hivern doncs, vaig quedar també segon però només en, en Martell mhm mm Uh, tu has, uh, bueno, la, la notícia bàsicament és que has entrat o has rebut, no sé com funciona això, una beca no? de, del car de Sant Cugat per entrar-hi sí. intern. Això vol dir que veuen en tu possibilitats de, de fer alguna cosa bona uh, i de que siguis un esportista d'elit. De com, com funciona això? Mm, -ho. no ho saps, encara no hi has anat o sigui, tu han donat però encara no hi has sí, o sigui, però ja hi has anat, dius, no? sí, però anat. només a entrenar els dilluns mm -hmm. després de l'escola pues, agafàvem el cotxe i anàvem fins allà i entrenàvem bueno, és molt difícil entrar, entrar al car de Sant Cugat home doncs. sí, no hi ha pas ah. tothom que hi vol no, no, no. No. aquest any, per exemple, l'únic entra en totes les proves d'atletisme és ell mm -hmm. No, no hi ha cèntims, no? per causa de la crisi ha baixat molt les ajudes a nivell d'esport, Lo que passa que amb el seguiment que, que han portat i la progressió que creuen que, que pot tindre, no? per el cos que té, no està fet, encara és molt lent, no? I, i el que ha millorat tècnicament amb l'entrenador que, que, que estan allà, que, que ha entrat precisament per l'entrenador d'allà, perquè està molt il·lusionat amb ell, mm -hmm. veu moltes possibilitats, Diu que ell eh, és el relleu del Miguel Alberto Blanco, que mm -hmm. va ser su camió d'Europa, que era el seu entrenador també, no? i bueno, està, estem a molta, molta il·lusió, és una oportunitat molt, molt gran. Aquesta ha estat la xerrada, part de la xerrada que hem mantingut amb en Tino i en Dani Ruiz a la nostra sintonia, l'entrevista sencera la podeu escoltar d'aquí uns 100 dies a la nostra pàgina web, a ràdio i també a la nostra programació habitual d'una entrevista sencera, això ha estat un petit fragment.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 Hola, bon dia. Gràcies Hola. per estar nosaltres i sobretot per dir-nos, per explicar-nos qui sou aquests músics, que em fa l'efecte que sou tots de la Bisbal, no? Uh, doncs tots de la Bisbal. Bé, bueno, som tots que vivim a la Bisbal, la bisbal. jo sí que sou televisor tota la vida, però hi ha tres components, la resta, tres components són bisbal són de fora, van bueno, una és una viu espolla i l'altra ve de Gràcia de Barcelona. però arte de mig peu a la Bisbal, però o sigui que tipus i han que és un grup de la Bisbal. Molt bé, don't diuen que és un grup de la Bisbal. Uh, llegeixo també que us feuen una mena coi els uh, Montgrons. Explica'm una mica sí. això. Eh, la xoveta de lluny, eh. Coi coi Montgrons és un eco L'Orquestra internacional i eh, bueno, això ve des d'un de, de primer concert que vam fer a, a Trobella i, ens bueno, doncs va aparèixer una mica un concert una mica arreu de Bólid arrel de D on, d on no, i que no podia anar-hi, el Timon ens va dir, doncs jo, canals, i que no podia anar-hi, i ens va dir, o sigui, si podeu anar a fer aquest vol, o que no puc anar -hi. I vam anar-hi, i, i, i, i, bueno, i ens vien de posar nom, i com que trobés els Montcrins, doncs van dir, mira, posa els Montcrins. I va quedar així. I, I va quedar així. I va dir, bueno, vale, posem cap el que és internacional, que és que hi molt...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 i, uh, podem fer des de alguna ranchera, alguna vanera, així és una mica, que tenen una altra podem fer alguna uh, trinca, una... Que, que, que, Al final és, és cançó popular, de quasi tot, de, de, de, de, de tota la vida podran dir i passant per aquests, és aquests tres, és no? Que és popular d'aquí, uh, passant per una mica de vanera i també passant una mica també per, per, per Mèxic Li doneu I un és, toc, és, sí, li doneu un toc ballable o per escoltar? És bastant ballable, eh. Que, eh, a ens de que vegades en trobem a tots els tris troant allà gent im cadides, perquè aga en vis com foren i defense el que depèn depend de tantaia de com el teu, del punt del dia al dia, dia ens fosen els mongrins i base en el trobat que es peren els bonquits i és res de que surtim nosaltres els mongbrons dic però però ho passen igual de bé. I el, però eh, qui ho vulgui ho pot gaudir de, de la música i qui ho dir ballar podrà ballar, podrà, podrà ballar perfectament també. Eh, no per tenim que... més temps amb el nostre informatiu el dia d'avui però sí que em plaço la gent que, que us vingui a veure a plaça nova dos quarts de nou del vespre avui amb la cançó de taverna amb Coi els Mongrons eh, que ens organitza l'associació plaça nova i més i que ens fareu disfrutar valent alguna cosa més que ens volguessis comentar res, que us esperem tots a dos quarts de nou, eh, a plaça nova no em prensa I, i res que esperem que no dius de, de l'espetacle Aquí acabem el nostre informatiu. Recordem a dos quarts de vuit del vespre, sessió plenària en directe de l'Ajuntament de Palafrugell, la sessió ordinària del mes de juliol. Recordem també en un moment l'agenda cultural per al dia d'avui, a dos quarts de nou del vespre, Cançó de Taverna amb els Mongrons a Plaça Nova amb l'Associació Plaça Nova i més, i per demà dimecres a les 11 de la matí i a les 9 del vespre al Teatre Municipal el Teatre Familiar Casal Total Juliol, el 15 Casal d'Estiu de Teatre amb entrada gratuïta amb l'Aula de Teatre i Cinema. I com hem dit abans, al començament a les 10 de la nit a l'església de Sant Pere de Calella el 36è cicle de concerts d'estiu amb el quartet Altimira a l'església de Calella i el passeig de Tamariu a Veneres i tenim amb el grup Peix Fregit també a partir de les 10 del vespre i el concert, als Jardins de Cap Roig dins el Festival Cap Roig de Luis i que també comença a les 10 de la nit d'aquest dimecres. Res més, salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí la farmàcia de Guàrdia per al dia d'avui fins als 9 al matí de demà dijous serà la farmàcia Roura Caselles,